Gunnar Björn Helgason Hvernig hefur það? Hér ekki Góðum and að alltaf þegar úslutakernir eru að byrja Jó, Jólin eru komin Jólin eru komin að, er, Koma til þessara ári Já, ja, reynið þriðsa sko, Það er úslutakernin þegar NBA-döldin byrjar og þegar já. Jólin ekki koma í þessara ári Það er ekki langtrúlega Hérna, við ætlum uh, þegar þetta er tekið upp uh, Á laugardaginn um 16. apríl þá þá er leikur fyrsti leikurinn að byrja er ekki í Indiana Toronto að byrja bara núna eftir einhverar mínútur eða eða Ég man ekki alveg. Jó, það er bara það er þjósungurinn í gangi núna. Það er þjósungurinn í gangi, okay. En hérna þannig að við erum ekkert að svindla í þissu en við ætluðum að hérna, svo þurfum við okkar að fara lísa einhveru leik á eftir og eða en en við ætlum við erum grjóthar að smá preview, smá upphetun fyrir úrslitakefnin Og hérna, hún er reyndar sko, er það ekki svolítið þannig í árað, er þetta ekki svona pínulítið svona kliftara, pínulítið meira klift og skorið núna heldur en oft áður? Jú, allan í vestrinu, já. en þessi eru austrinu fyrir hún alveg. Það getur það einhver sósa þar? Já, já, já, sko, það er alveg tvö einu í þar sem ég bara á verið með að spá með, sko. Og Indiana gæti alveg. já unn í Toronto. Nákvæmlega. Þótt ég spáði þínu ekki en en en Atlanta, Boston og Miami, Charlotte þá var bara auðrveitt með að ákka mig megurum ég. Já. ég heldi að vinni þar sko. Ég var kannski, meir, ég var kannski að, að líta á stóra samingi þar ég sagði að þetta væri klipt skori svoltið og líka af þetta. þessi vesturdeildar bias hjá mér náttúrulega. Ég veita. Allra <laughs> fað segir var að hugsun. Ég hef alltaf að vera vera talsmaður litla En við skulum við skulum þá bara hýta hérna, upp fyrir upphýtununa með því að fari í, í það ég leitt einnví í Cleveland, Detroit það eru, ég hef nokkra menn vera svona, tala um að Detroit gæti kannski, það spáur enki Detroit sigri náttúrulega, en, en kannski ekki gæti í Stanmarkandi og félagar eitthvað náða að stríða Cleveland með því að nýta sér einhverja veikleika hjá þeim með eitthvað svo leys, er þú veit þeir? Það er menn að rífast um kort Detroit vinnur einn eða enginn leik eða eitthvað svona. Hvernig sjár þú það? ég held að þetta verði eitthvað svona 4-1, 4-2 eitthvað og því að þá er að meira að Cleveland klúðri einhveru heldur en að Detroit fara að vinna eitthvað sko í efnin. Já. Finnst þér Ég hef ekki, ekki mikla trú á Detroit Detroitluna en bara Cleveland hefur allir mið smá vonbrigði í vetr er eru mikið af leikjum sem mér finnst þér eiga að vinna mm. þannig að það gæti verið eitthvað svoleiðis ah. eitthvað svona eitthvað vandræði á þeim en ekkert þannig að þeir sé ykkur hægt að dættu út sko Eru það ekki Eru það nú ekki bara smá skandall ef að efa, efa, efa, efa klíflandi þetta bara tveimur leikjum um út í ditröitt Nei, það sem bara allt getur kjast sko mm. Ég ég ætla ekki að Ég líð þeim ekki að tapa meiri neinum leiki í þessu einnvíð, held ég og þeir eiga náttúrulega bara að sopa svo reyna hvíla lúinn bein Já, það er bara ekki með eins og disfunksjóna Já, stundum Það stildir sé ekki en þá alveg búin að gera sér grein fyrir í hvernig þeir að spila og, og ég held að Lebron sé ekki tvo ala hrifina kæri örfung Nei, <laughs> Þá Kari Örvingi er réttast besti varnamaðurinn í deildinni sko og það getur haft áhrif kanska eins og mot við Eddie Jackson sinn. Já. Er svoltið svona up and downs leikmaður og man getur alvinnu tvo leik fyrir það. Já. Já. Já, ég ætli maður. Ég nema aðeir bara að fara að spila til að dóa sko þar sem er náttla margfall betri varnamaður heldur en Já ja. þá er náttla Var ekki einhver að benda það að að svona hollingin á Glífland súna í tölfræði fyrir lengra komna væri jafnvel betri á með að klifland með talvarðóa heldur en Örvinn. Ég, ég munu reint ekki sjá það en það var, ég heyrði á einhveru meim... podcastei það var einhver að tala um ég man ekki hvað Já gæti gæti bara velveði sko mér fannst að til dæmis í úrslutukeppni í fyrra móti Golden State. Mm. Þá hans við góð gold... sem sagt Steph Curry ég miklum meiri vandræða með Talvarðóa heldur en nokku tíman Örvinn sko. Já. Já. já. við við eigum sem mikið ekki miklum tími þetta er mig ég ég, ég, ég, ég segi seg bara 4-1 heldi ég er klínant bara ég, fjör núlega, fjör reitt, en ég ætla að ekki 4-1 Ekki að sé svo sem plani hjá mér a, a, endalega, að endilega vera spá eitthvað við get bara svona skoða að hans sem seinvi. Eh hérna eh e, að fara næst í 2 7, Það er Toronto og Indiana. Já. Og þar er náttúlega sko ég held sé allir sammála um að Toronto og sé betra lið heldur en Indiana en en það eru þessi gömlu ja gömlu þetta eru 3 ára 3 draugar í Toronto sem eru sem að þetta er nota að að vera útslitakeppnin hjá þeir sem búna að vera áægilega leleg síðustu 2 ár og og þeir hafa tapað verið með heima er það ekki bæði árin og, og tapað ég man ekki kortið er voru með heima bæði skiftin sko minnst að hvort annað skipti en já, já, en, veistu en þeir, þeir náttan skipti herfilega á sig á móti Washington í fyrra mm -hmm. en þeir eru konu með að spetra vartaleginna skipt út að nokkrum pappakössum fyrir goða vartamenn já og þeir hafa verið tiltöl að samfærendi vettur já en heldur að en, sé skjaldið þeim Nei, ég held eins og að minnir en til að ég lesi það að heyrt einhvers staðar að Lárie sem er búin að vera spila möttur Já, ég hef hef líka öxlin á ekki Ég hef maður ekkir ekki hvað hann er Jú, það er öxlin Ég veit bara að hann er ekki búin að vera að setja upp falleg tölfræði undar Nei, hann er bara nýtt eitthvað Já, með hann í fantasi og fylgdist óunin á hann Já Og allir mér, alli mér vomburum tölfræðilega Já, ég, ég held að þetta er öxlin á honum enn ég alveg örugglega og eltu sé ekki stórmál en en svona það það var hérna að var einhver einhver hlaðvar bara en að tala um það heldur, ja. Já og, og það nýtingin hjá þeim búin að vera skelvu. En þetta getur haft spá áhrif sku. Það er þar er þessi andleiðafaktór hjá Toronto og þessi faktor með með eins og með þó Rósan að, að hann, hans lekur gengur rosalega miki út af að að og komast sér á línuna en svo færar hann ekkert flaut í úrslutakeppnin þar enn er að renna það sama. Já. Það það gekk ekki illa hjá þeim og, og svo en sótti Demari Carroll að vera x faktorinn hann er nota ekki orðinn heill Eða kemur minn... kannski alveg þúist Þannei ætti allan er ekki kominn í spil Og það er maðurinn sem maður þarf að dekka Paul George og þannig. Ja. Og það er kanska ástæða fyrir því að menn eru að sumurri er að spáði að Indiana. Ég ég ætla að spá 4-3 fyrir Toronto í þessum nemi. Þetta gæti alveg endað í 7 leikjum þetta mig, sko. Já, þetta verður á einhverum eitthvað af þessu verður svona svolti, Rocky 2 slökkvest svona. Uh, já, já, ég held að það verði sko, þetta er kannski það sem uh, kemst næst í að vera eitthvað öppset í mínum bókum eða Índjana vinni í Toronto. Það er öppset, ég meina hvað vann Toronto? 56 leiki, 56 leiki, það er Já, já, og það er veist eins og hýntu í allanda Boston, Miami Charlotte þau voru eiginlega jöfn já. í allan vettur. Er... Já, ég meina, endur þessi liði ekki allt nýfi jöfn, ég, ég skoði já, hann ekki lokastöðuna en Já, það var eitthvað 3, 4, 5, 6 þetta Já. var bara alltaf eitthvað eitt leikur til eða frá og eitthvað, eitthvað þrjú tæpir eitthvað Já, og það er ekkert uppset þar það, en, það en þarna, þú veist það, menn hafa ekkert rosalega trúa tóróndó en, en það, það er bara uppset 2, 7 er bara uppset ef að tvisturinn tapa fyrir 7 það er bara uppset Það á að vera það, það er ég ætt hvernig, svona bara aðeins um þess að sérju eitthvað sem að þú svona Er eitthvað hjá Indiana sem að þú sér það að gæti, gæti þá búið til eitthvað uppsett? Já, náttúrulega sítið mæl sáttin allavega alveg, byrjun tíðan byrjun sáttin alveg óunilega gott mót sko var þetta þryggjast í það skotinu og svo bara eitthvað einn dattan gjössala á sjónasveðinu Já, já, heyrðu eitthvað stóra hann að það verið góður, ég fyldist ekkert með þeim en ég heyrðu eitthvað stóra hann að verið góður í apríl Já, og það er svona verið að ná sér strik aftur Já, nei. ég veist að hann það sko, ef hann verður ykkur svipuðum gæðarflokki eins og í byrjun ást, Já. eða byrjun síðsvóð þá þannig alltaf ykkur það möguleik endjana Hann er x-fakturinn hjá þér Já, ég veit það nú ekki kannski hann og uh, törnir Já, og einnig alltaf ekki hvernig nýleiki voru út af úr Úslaugjörn sko. En allar að setja uh, ja ja er náttla ég ég, ég spái bara Toronto áfram. Já. En að það verði svo til lökk serið. Er það ekki? Gæti gæti endað við þísku og mórað þann að Toronto vinnur þetta öruglega, hann kemur ekkert óvært. Einmutt. Heyrðu þá, þá, þá er það þessi 21 vígi sem er svo sem eins og bara kasta peningi. Já. Hérna Atlant Boston. Já. 4 og 5 það fara í 4 5 frekar en 3 á 6. Já, já bara, þú veist, bara, ja bara þúst ja, bara ja, eitthvað. Eitthvað. bara gannig, okay. bara fjál bara ganni Já ég veit ég ekki hvað ég á segja er þetta en ég hef bara einhvern ein ég hef einka tilfinningu fyrir kortleiðir að fara vinna. Hérna. Ég einka tilfinningu fyrir hvernig hann matcha upp á móti kort öðru. Nei. Og hérna jú að gæti orðið smá vandræði hjá postnum að séa tóm versu daga. Atlanda getur alltaf hent inn á skrötir mm. og er með tvo sem samt sókner tengd við leikstjórnanda. Mm. Þá er svolti erfitt fyrir þau að semt felaan varnanlega. Já, ég skil ég. Okay. Okay. Þannig að það er svona er kanski svona eitt svona subplot sem gæti haft einhver áhrif í þessu. Mhm. Og svo er náttlæ hvernig Boston tekta hand, handla Millsap mm. sem er búna að vera einn kanski 7-8 bestu leikmjóðum deildarinnur Já, ég, maður er hér, hér, hérna einhvern einhver, hérði einhver, að tala um að mjög sætt að þið verið bástanleðina með þetta er við ljáður í þjúfu í vettur Já, en, en svo er náttúrulega Horford sko ég hefst hann oft svona ups and downs, leikmaður Já, hann er svolítið svo leik sko. Og fölk. hann þarf að eiga sína bestu leiki til að allanda að þetta sko Já Já ég ég ég ætla teppa á Atlantai svo einnvegi. Það er ekki af því að ég sé, þar er alls ekki af því að ég sé eitthvað eitthvað svokkala hrivinn á Atlantai eða, eða hafa eitthvað tröll að trúa á Atlantai bara. Ég er bara hérna. Ég er alveg tilbúinn að kynna því að ég var Boston bara burstalað sko. Þá getum við alveg verið bara ég, ég það er eins með með Boston eins og sum að þessu leið með við kemum að með Charlotte og í rauninn með Miami. Va veit ekki hvar maður hefur þessi leið þar playoffs og sérstaklega Boston náttúlega. Ég hérna sáum þá náttúlega bara á í fyrra en en ég bara ætli ég, ætli ég, ætli ég sé ég bara svona, svona þessi tendency á manni til að að hallast að því að leðið svona sem hefur verið þarna áður og eitthvað svona þá og sem er náttúlega með heimavöllun að það fari áfram. Mig lísta það sé í raun ná eina sem ég hef fyrir mér í því að tippa á Atlanta heiðseinni en en hérna en ég myndi alls ekkit gráta það þó að Boston kemi alveg bara blúsandi blúsandi siglingu í nýðisjóslutakefni sko. ég bara ég, ég, ég, víst, víst, víst, vanta pínu lítið þetta svo og við sáum svo eins og var svo augljóst náttúrulega á móti klífandi jóslutakefni fyrra þetta, það er alltaf sko, lið sem er Kaliberi betra heldur en nokkuð tímann að landa eitthvað svolega en það vantaði bara shotmaker sko hjá Boston Þú veist Ásgeir Tómas getur ekki gertu deitt og nú þú með góðan þjálvara og þú veist, og, og, og, þú veist og það er rosalega sterkt að vera með svona klikkaðar varnar bakverði og svona það hjálpar þeir en, en bara þegar kemur að þem framleiða stig þá hef ég þína aðgerðir á að Bostonsku. Já, ja, það er vandamál hjá Bostonsku. Þeir hafa haft í með að skoða á síðustu 5 mínútum. Er alveg rétt það er. Ásgeir Tómas á alveg örugglega eftir að vinna einhverri og, legi, eins og eins í þessari seríu eða en, en ég sé, sé að hann valdi því að að snúa serju nei, ekki, ekki. sko hann geti kannski snúið þessari serju en eitthvað næst er hann ekki að fara að snúa skiljur þú veist kannski svona nei. rosalega jæfri gætan gætan gert með að vinna tvoleiki eitthvað svo leik. já en þú ert svona hvað, ég, mér heyrist, heyrist þú verður svona hallur undir allanda í þessu samengi eða hvað Já, ég er það. Það er nú bara þessi tveir faktorar sem þú talaðir um sem er og sem er samhæf Já. Og og og, og, og, og, og punktur er þessi að að að stundum a stundum hjá Bostonna. Ekki það, Atlanta ja. er svo sem þannig séð ekki með þannig menn heldur sko. Það efst, stundum hafa vantað upp á það hjá þeim sko. alltaf vera háð háði að Jeff Teague sé að eiga toppleik og, og geti sé rosalega aggressífur og, og hérna, þú veist mér finnst að you know, ef hann er það ekki að þá finnst mér alltaf bara einhvern veginn, þú veist, Millsap og, og Horford, þetta er ekki menn sem að taki yfir leiki þannig séð ja, Nei, það er alveg rétt það er kannski það sem háir alltaf helst sko, þegar þannig leikmenn annars Allar sér þetta bara ævigi sem ég hef bara voðalítinn að huga. Já, þú þú tapar ekki svefn yfir yfir þí. Nei. Ævi ég ég held, a, ég held að ég að Atlant þetta enn en, hérna. En þú veist að það er sama það eins og önnur það, það verður alveg öruglega einhverir leikir í þessu. Auðr en da, e, Já, þetta gæti verið sko mest spennandi ævi. <coughs> Já. og þetta gæti verið sko þar sem koma skemmtilegust og mest spennandi leikinni þannig að ég hef ekki áhuga á þess að það er kannski skemmtilegsta sjómasæfni en, en, en. gæti endaði því sko. og talandum, talandum slíkt, þá, þá við hefum Miami og Charlotte Já. hérna það er sama með það, það er svona erfitt að lesa í það hvernig Já. horfir horfir þetta fyrir, fyrir þér þetta Ný. sko Miami er náttúrulega búin að vera Og hvað ég að að þeir er ekkert spólastur búin að vera að gera mikið að breyta langna upp um hjá sér Já. Var að henda Hassan Vætsat inn í byrjunum liðu aftur Núna og, og maður veit ekki alveg hvað áhrif þá eftir að hafa á og svona ritmann í liðunum Og það, það var komin ágætus ritmi í liðu með Vætsat og baknum Og, og eftir að Joe, Joe Johnson kom inn í liðu sko Já. Núna, á því, þú að tala um eftir að eftir að boss datt út og ja, ja, ja, þú vissu, svo er náttla fyrir utan það sko. Já. Mestin nú aðallega tala um kannski frá því að boss datt út sko. Og, og og það var svona komast á svona second unity kannski með Drakids og og og ferska leggir sko, þú veit að bekknum. Mhm. Mm var það kannski að komast við eitthvað svona að gera eitthvað. Mm -hmm. En nú er spurning, sko, að fá vætisætt kannski inn í það, sko, þá var svona tveir hægir, bæði veit og hann, og það að þeir kannski að fara út á sama tíma. Ég veit ekki alveg hvernig þetta eftir að ráðast upp, sko, maður er aftur að sjá þetta. Það að ekki að fylgjast með Miami síst tveinleikjurum þegar þess að nýju line-upum voru. Nei. Ég, ég veit ekki alveg hvernig þetta er, þannig að það verður gaman að sjá hvernig þetta það eftir Og þú veist, svo er náttúrulega að það kannski eftir að hjálpa þeim varðandi veit að leikurinn hægjast í úsluðukefni mm -hmm. það var kannski eftir að hjálpa veit en það er aftur að móti að það eftir að sent, hindra leik kona dragið sem er mikið fyrir að venda án Já, Já við, við höfum nú að um það gegnum tíðin að þeir eru ekki, ekki beint svona, hagsta þesta parið í í í Nei, eittinu, ja, það, það þurfa báðir að vera með balltan miki og. Já, ja, liggur við, við, við rétti, sko, að réttir sko spila bara mest að þeir rétt bara skipta milli sinn spilatímarar sko. Bara ekki samaninna. Algjörlega. Hefurðu trú á á Charlotte leiðuna í úrslutakefni? Já, ja ja ja. Já. já, já. já. Að í þessu einvi sko, getu. Gæti... Það væst þeir eru að þá að skjóta þriggja stiga skóta um alveg villt og kalið. Akkúrat. Það er svoltið svoltið munur á ná á þessum leikum kanskje. Og það ja og það er að þá skjóta mikið af þriggja stiga sko. Það er að þá getur skapað öllu varia sem gerir það að verkum að veist, bara allir eru heiter í sigleikja seriu, þá bara gæti verið svoltið að vinna þá. Já. Þetta ég getin sé Smith og bara taka SG10 <laughs> eitthvað og Nei, svo er spurning hvað hefða batumgerði sko, hann er búin að vera meittur mm -hmm. og það er eigni að með því að hann verið með já. hann alltaf verður að vera meitt í eitthvað síns Já, hann hefur reynst vera ansi stór faktor í þessu liði í vetur ég er nú ekki búin að horfa mikið á tjálótt en, en hérna en hann, hann, hann er náttúrulega þú veist, hann er að spila upp á samningu Já, já, hann er að hérna, hann er að síðast ára samningu Samnigs áhrat er alveg klassískt fyrir að setja upp bestu árr. Mhm. Mm og sínum ferli þá er það að verða samnigslausir. En hann er, ég meina hann er samt sko, svona fyrir utan þá þá er hann náttúlega uh flottur og og og getur gert svona marga litla skemmtilega hluti. Ja, hann er að gera sko meira en til sé í Portland, í Portland var hann. Hann er kanska meira vartnamaður og svona hjól. Já en hann er meira playmaker svona .2.0 reyfa á boltan og, mm. og það hefur hann verið að koma sterkur já. en þú en þú ert náttúrulega hafandi svona þú það er einhverjar uh, sundurskornar, marðar tauver í uh, hjartan á þér sem að liggja til Miami er það ekki já, já ég, ég er náttúrulega, náttúrulega hjælt á tífambilu með Miami já meðan að... sé eitthvað með hjá náttúrulega Það hann þar nú síðan á á tíma þegar ég gat ekki haldið mér leik sko, þá náttla fór ég bara yfir í Miami Skofti að heyra þig tala um það í í þátið núna. Já ja nú er máan grjót hörðu líka maður, sko kó kó bi björt. Erðu ja ég hérna en ég tippa að Miami vinnir þetta á season. Já ja. Ég er suma tippa Miami líka. Hef nákvæmlega ekkert fyrir mér í. Því. Nei, það er náttúrulega að þeir hafa náttúrulega meiri reynslu, þetta eru alltaf, er alltaf reynslu miklu menn. Rósalega reynslu miklu menn, það er freistandi að tippa á það ára náttúrulega. Það var miklu reynslu ur sko, og, og ég var að það var eiginlega að tippu mitt fyrir, sko, úsluðukefni. Fyrir utan klífland er það Miami. Já, já. Ég verð að standa við það. Fyrir utan vinslu og vætsæð, þá, þá eru bara bullandi reynsluboltar í í þessu mámeliði náttúratlega. Já, svo er nátt Josh Richardson, hann er ný Jú, reindar já. Og og, Maki, og, og og Tyler Johnson sem er fyrsti eða öðru ári. Hann, hann er að koma aftur úr miðslu. Já, maður er nátt fyrst og fremst að hugsa um, um, um menn eins og, eins og Veit og, og já, já, veit, veit. Kalla, sko. já, já, já. Veit, Já, já, já, Johnson og Ståtema, þetta eru með þetta eru leikmenn sem eru með sko tugi leikja a pakinn úrsluta Þetta er væntanlega að það leiði bara. Þetta er rétt rendasta liðið bara. Þetta er væntanlega rendasta liðið kanskje við Antoniu. Gott að vera ekki. bara vera í gaman að þjékka og ég er ekki viss um að Santonius San slæði út sko. Heyrðu skjöllum okkur vestur hérna, uh, Golden State Houston. Já. Ég sko mm, ég er ekkert viss um að Golden State menn hafi fagnað neitt sérstaklega þegar að komið ljósa að þeir fengið hjústón í fyrstuðum þegar því að þetta, er, þetta á hjústón að vera miklu betra lið heldur en, heldur en þetta sæti segir til um sérstaklega náttúrulega í þessari vestur eins og hún var í vettur eh, en eh, sko það ert ekki sammála mér í því mikið er það nú dæmikert ef að hjústónliði myndi nú mæta í þessa serju og, og hérna og fara að spila eins og mann ég held að Golden State það er frekar að vilja að fá hjúst þannig þess að þeir eru að spila í ár heldur en held því Júta Tjás Ó, og það er að Utah, leikur Júta Tjás er algjörlega gerður fyrir úrslöðu það er bara að grænting sko, og þeir aftur að vera erfilegum með á síðast sko, síðasta leik sem við sá spila sko. þeir gera hlutin svo að hlaupa til baka í vörn og svona. já já og, og, og gifsa fokk í vörn og svona sko já. Þú það er eitthvað sem Houston er ítaulega mikið fyrir og og veist en, Þa, en þú fattar samt er það ekki hvað þeir eru meina að? Já já já já þú veist þeir hérna veist, þeir tapa balltar mjög sjaldan að skuta með en sko, James Harden var að setja met sko í með tapa ballta á einu season í NBA. Já. Þú veist og fáir svo að hleypa tígristir út úr búri að, að vera að já, tapa balltar á móti Golden State. Já bara þú veist það er bara fara þar sem líka fyrir og eina sem Golden State var kanska passað að vera ekki of kærulausir. Tapa ekki of boltum. Já. að þetta verið í sívin. Já. að þú þú hérna ég, ég, ég þetta skiftist í 20 mér svona hvenær ég sé þessa seríu ana kort sko ruslar Golden State um upp sko. Þust 4-0 41. eða og svo er hinn möguleiki na Golden State Steyli, er náttúrulega ekki búið að vera á nénu flugi þannig séð þú veist, þetta er búið að vera strögglað um að eldast við þetta met og svona, þetta er ja, búið að vera erfitt þeir eru þrýttir og svona ja, þeir eru ekki búið að flugi þeir eru unni ekki nema 73 <laughs> nei <grið> nákvæmlega þeir eru ekki nema 73 á leiki já, já, já, veist þú ja, kláruðu ekki hérna YouTube sem þeir eru að tapa fyrir kláruðu ekki Memphis er átta tapa fyrir. Þeir áttu að geta tapa fyrir Memphis maður. Come Já ja, okay, það var ströggle. Nei veist er þeir, þeir áttu að tapa fyrir Utah. Nei, töppuðu nú fyrir Minneapolis átt að heimavölli skilurðu. Við... Og og töppuðu Boston en oh. veist sógn kláru þeir San Antonio tvisvar. Já, já var auðvitað var það náttla. Og á meðal anna San Antonio en sonatóni, að ég veit ekki hvar að tala um eitthvað ströggle. Nei, þessi, sko þeir Nei þá er ég náttúrulega, sko það er ekki sangætt sem ströggl Það eina sem ég er að meina er að þeir gætu verið svolítið þreyttir og þeir gætu verið svona pínu letdown eftir þetta fár í kringum þetta met og svona Já, já, það meltdown, sko. já. Það að anslægt meltdown, meltdown, svona letdown svona smá já, svona. Já, já. en, en Vest, sko smá timbur menn eftir það, því það, það er búið sko þó er er búin að vera spenntur hjá þeim í allan ja, vetur. Þeir hafa en, en... aldrei gert þetta slakað á. Og og þú veist við sem erum búin að fylgjast með þessu svo lengi, við vitum að, að svona getur tekið toll. Nú er ég ekki að segja að Houston sé að vera að sláða út eða eitthva sko. en en sko bara það sem ég sagði. Ég sé fyrir mér tvö sennarió, að allt verði ælelegt og good state bara hraun yfir það. En en það kæmir mér ekkert að óvart þó að Houston myndi mundi sko af því þeir þeir þeir geta spilað vel þegar þeir eru með bakið yfir vegg sko. En allir búin að afskrifa þá eða eitthvað sko. Þeir, ég, hef bara, ég hef séð það útur þessu Houston leði. Ég séð að að gera ötlugustu hluti þegar við erum búin að afskrifa. Þannig að Þannig að ég gæti alveg ég gæti alveg sjöð fyrir mér samt að Gold eða eða að Golden State munði fara í gegnum þetta 42 í í seriuh þar sem að er svona þyrta kanskje hafa meira fyrir hlutannum en en í fyrstu. Já. Þó um að reyna en þetta einnig spennandi. Það verður ekkert spennandi. Það sem nei er ekki reyna. Það þannig séð, ég bara ég er að verja mig. Ég er að ég er að mig út afu Houston liði sko. Já, langar, langar rosalega bara að hlæja segi, þetta bara og segja að þetta væri bara 40 lísi fyrir Golden State. Já, ég ætla að ég, ég leyfi mér að segja það þá veit ég að Houston vinnur tvo leiki í og, og og og gerir þetta alvöru seríu en ekki þessu þessu easy PC soap sem þetta á að vera faktist. Ve, veistu að þótt að þótt að myndi vinna tvo leiki þá gæti ég aldrei séð þetta verða alvöru seríu. Nei sko þegar ég á að segja sko alvöru seríu viðum alveg séð Kann. þetta er eins og, eins og þegar Memphis kom í tvö, komst í 2-1 móti góld þett maður hafði aldrei ágjur já mm -hmm. veistu ég er að tala um það já ég mena ok já það, þú veist sút, serið fyrir 4-2 og, og, og hérna og sama með úrstlita einn við ég mena þeir er þú veist Klífland var alveg inni í því lengi verð já Klífland var alltaf miklu meira inni í því heldur en okkur tíma Memphis Ja kemst, sko. kemst ekki 2-1 yfir í einví á móti mjög góð liði bara svo að það eitthvað oops þetta eru 3 körfuboltaleikir skilurðu þanna mér mérst fólk kanski sko pínu að gera lítur úr úr því að þessi lið skuli hafa komist yfir á móti Golden State en en en hérna en, en þá komum við aftur að því sem við gangum að vera að ræða betur það fram í sækir með þetta Golden State liði, að Þeir voru að gera til fyrsta skipti fyrra Núna kunna þetta allt saman Þeir þekki sér lið Hvernig þessi lið spila Veita hvað þeir sjálfur geta að Ef að þeir ná að gýra svo upp Þeir þessu úrslitakerni og, og þurfa ekki Og eru búin að Eða út hjá sér þessu þessu kanski reynslulausi eða eða ótta eða eða sés svo eða hvað var sem að gerði það að verkum að þeir lentu undir en svo móti Memphis nú er það ekki til staðar nú segir bara hey strangar minnir þetta er þetta leið við vitum hvað við þurfum að gera og bara let's do this þust já no. þannig er samkvæmt því ef að ná að gýra sig upp og og ég ef við á rétt þá eru þeir búin að gýra sig vel upp að hérna búin að horfa að það ætti að vera heppni hjá og þeir koma með garsláttuvélina örugglega. Já, ég er það ekki, er ekki, bara, ekki alveg... eikur, no, eftir verður ekki búinn í fyrsta leikhlutta sko, hann fær ekki 40 13 fyrir komst eftir. Er, er, er ekki verið að tala um að, að vera heppni 739? Nei, ég held að mér séu nú ekki, ég held að mér séu nú ekki, því, sko. er, er ekki komnir í það? Nei, ég held nú ekki. Nei, ég á reiðar eftir að sjá það. Nei, Næ, en ég þarf að vita að vona ég, þúlust því að sko af því verið nú að sýna þessa leik og svona utan vonar má að, að þetta verði alvöru þúlust ég er sko það sem ég ætla kannski segja einbeinum ég er fegin að Golden State fék Houston í fyrstu umferðinni en ekki til dæmis Memphis eða hvað sem að hefði bara orðið sko neyðarlækt sko að af því að Houston er þó með þarna stjörnu eða stjörnur og þúlust þeir eru með gaurar sem er gaman að sjá kljóst í playoffs og svona þú vona að þetta verði ekki bara ein Já, og þurfur að sitja undir dauða roki í 3 leikluta. Já. Nokkur daginn. Það er ekki gott charm sko. Nei, ne, ég er alveg rétt sko. Ég get alltaf slökkt því sko. <gry> Já. Því að sko, því að, sko, sj bara vestu deildina undanfarin árr. Þú vissu undanfarin ég veit ekki hvað margt árr. Sko, það erum fullt af skentilegum einum ef ég er með fyrstum alþælega nákvæmlega. Þar er það sem er talað um því vestu deildin hefur svona, að, að, að á vetur, að þá þá svona þráir maður sem, sem, sem aðdáandi allra þessar að liða nánast þá þráir maður að sjá alvöru kontast sko. herðu, hérna, mér erum búin að dvalja allt og lengi við það, förum þá í, í förum í hérna mm. <í> <í> <tist> innvíð sem, sem að flestir eða þremur setningum í, San Antonio og Memphis, ja. ég ætla bara að segja stutt og laggott, það er eitthvað stórkostlegt að ef að San Antonio sópar þess ekki með látum ef að San Antonio tapar leik í þessu innvíð Það er ekki mikið að. Já og þá bara þá eru þeir Þá klárir. Það eru 3 NBA leikmenn í Memphis. Já. Ef við Eitthvað svona leiðs. Þeir eru San Antonio eru ekki klárir. Ef að þeir vinna ekki 4-0. Eiltast sé 28 leikmenn búna að spila fyrir Memphis í vetr. Það er næst við því tvöfaldt rostur. Það er mjög það að ég heyrði þá töluu einhver dag í dag getur vel að séð búna að signa einn eða tvo á 10 ja ég heyrði 2 28 í síðasta tala sem hérna það er þetta er sko rótteringar í enska balltanum grínlaust sko. Já. Sem er sem er heldur gott. En þú er, þú ert sammála því er ekki það Sam Antonio sópar þessu annars er þetta bara reglur. Já ja uh, sa, því ef San Antonio tapar leiki þessa einu þá þurfa þeir virkilega lítið að einbart spyrja sig hvað er að tala gera. Algjörlega. Algjörlega hérna Oklahoma Dallas 3 og 6. Hvað líst þér það? Þetta er nú svona, eitthvað easy 41, 42 fyrir OKS Heldurðu það? Já Hvað hefur fyrir þeir í því? Af því þú ert ekki, nú ert ekki Bæt. mesti durand og vestbrug fan í heimi eða eða, eða, eða, eða Já, ég er mikið durand Ég er mikið durand okay. yeah. Vestbrug Stukurðu með fjórðu ljóðustu þriggjast eða nýtingu Já, í sögunni yfir 500 skot Ég veit það alveg upp að hár Gunnar minn og það er eitth að reyfja það fyrir mér Hérna ég er bara er ekki ég hæmikið með jafn mikil um eins og þú. Nei, ég get ekki það er gert. Nei, ég og líka. Þetta er þetta er eins og með Arkana sko. Ég get ekki það er gert þó ég sé þó ég sé þó ég sjáði í sólinna fyrir Russell Westbrook sko. Ég þetta sé bara fíknuður. Hann bara Westbrook bara tók mig og og gerði mig að addanta. Ég hann Ger, gerði að Russ fíkl. Já þú veist það maður sem er alinn upp við að hrósa John Stockton spila leikstjórnanda þúst Ég er á auðvitað að hafa gaman á þessu veströk en hann neyðir mann bara til þess staðar. Er já, Það bara já, að gaman að horfa á mennska mennka naglasprengju spila körfuboltast sko. Já ég upplifa hann alltaf að hafa amfetamiðu. Já. Bara, bara ræður ekki við sig. Hann En en mér finnst þú samt Já bara get, getu ekki, ég veit að að sko er bara svo ævintrælega mikill. Já, þú ert og menn þar eru menn Hann að annaðari og og Skoðu besti maður Dallas er Durnowski sem er orðin 57 ára. Uh -huh. veist, og getur ekki hreift sig og getur ekki spilað vörð. Og með endlum vist tveir bestu leikmenn okay eru tveir af sjö bestu leikmenn deildarinnar. Þetta á að vera nokkuð ABC sko. Já en mannstu hverra þjálfa Dallas? Já reynt að reyn. Manstu hvenn Dallas gekk á móti? San Antonio liðinu 2014 sem að straugiaði restina af playoffs. Já það situr í mér sko. Já það það, það var reyt að betra þetta Dallas -League. Já sennilega en, en en það var samt ekkert gott lið. Því <laughs> jálvru. Nei, það er alu rétt. Þú veist, það Kurski. var með það var með þú sést það með, hérna Monte Ellis og og Já kalla sko. Þetta liðið með Derfum Viljans og Feita Felton og J.J. Barrera og hvað svona. Já, mjög, þeir, þú veist þér erum með, eru með Vess og... Ég feiti í Fallton, hann var átt að vera átt og sko. Já, en, en þú veist Karl Læl, tóra maður. Ég, ég, ég, ég veit að hann er að frábæða. Ég er blind áður af, af röss ástöðu það en ég læt hann ekkit hafa áhrif á mig þegar að kemur að spá fyrir um svona einnví og þú veist, það er eins og þú segir, jú, jú, okkla er auðvitað miklu betra liði en ég bara, ég, ég bara, það er eiginlega svolítið búin að afskrifa okkla sem kontendur þú, þú veist, talað um þetta, þeir eru það bara, er þeir eru bara ekki þeir eru með eins og þú segir, þeir eru með tvo bestu korbaltumennum í heimi í sínu liði Ó og, og, og þú veistu í, yeah. í baka er flottur skilurðu þó, þó að þó að hann hafi frekar dalað undanfarið heldur hann að bæta sig sem leikmaður. Já. er restin að þessu liði er bara eitthvað rugl og þessi þjálfari þá getur vel verið að að hérna Billy Donovan sé hörku þjálfari sko og ég meina að þetta er einn góður þjálfari en, en eins og ég var að mæ ekki taka eitthitt name já, já. Eins og ég var að tala með Tate Erlixson í gærkvöldi þá hérna, ég held að hann sé sammála um með þetta hérna, Billy Donovan hann kemur ekkert bara inn í, til okkla hóma og segir bara, segir bara Kevin Durant og, og Russell Westbrook það er að skærustu stjórnum tildar hann sem er að spila í tildin í, í mörg mörg ár, þessi ekki verið að strókaðar heyrðu ég veit að þið eru búin að vera að gera þetta svona og svona undarfærið, en núna ætlum við að gera þetta svona þú veist, hann er ekkert að segja þeim það og og, og enda hafa menn verið að segja brandar í allan vetur. Það er einstakamenn sem segja jú jú það er munur um, og það er meiri balltarhving og blað, eitthvað sko. En en allar þú að segja mér að séingu grundvallar munur á liðinni undir Stjörbeli í Donovan heldur en Scott Brooks? Ekki ekki. Mér þetta ekki, ekki gluta, þegar er það allt er alltir undir. Nei, varðnarlegur, varðnarlega sam... maður. Já það er nú ekki kanskje út að þetta er aðeins anda lið varðnarlega sko. Nota þaða... af hverju? Mena, kemur í staðinn fyrir Sappaloshia ja náttla parkins og og, og og og hérna og þú kemur fær Adams í staðinn fyrir Perkins. Já, ég Perkins tek Adams frekar en Perkins Ég veit. Perkins, ég veit Perkins. hvað Perkins gerði. Hann, hann gerði ekki mörg mistök og hann setur góð skrín og hann hann ja. geltir Royal Le Toy, ég veita. En Adams ja. er Adams er altið lei leikmaður. Hann er miklu frískari á löppunum og svona. Ja, ja, ja, þú veist það sem ég vera alltaf fyrir mér sko, þú veist út að Perkins fór gegn menn af Já. Hvort að hann hafði verið svona gauð sko sem stjórnaði vörnir í. Ja. Þú veist, með metál, talanda. Það var öðrglað ja, sko. Og það vandi sko hjá ja þetta stivatas eitthvaur svo eitthvaur pælingar auðvitað auðvitað Adams, Adams alls ekki að hann er ekkert maður í að taka veislegur hlutverk í sko auðvitað þetta, þetta er auðvitað valet.por hér sko en, pælingar, ja, þetta veist, þetta eitthvað, er bara pælinga ég hugsaði að sé valet.por hér sko monta ég veit ekki stöngum að eitthvað sem að pikkar ekki upp í leikjum kort sentrin stjörnur og örninum við að tala ekki en er mjög sjálta sem að pikkar upp sko til dæmis eins og bara menn eins og Kevintur þeir <tall> kärnetta og svona karlar sem að ja, það er bara maður tekur rétt með sem dæmi um þetta sko, um, Robert Parey sem er, um, sem brosti aldrei og alltaf sami í og talað aldrei. Hann sagði síðast heila setningu í 1974. Ja, en hann víst talaði allan tíma á varnarlega. Ja, það var svo lílelt samt í leikunum hérna á 9. öldu að maður var ekki heyrrð. Já. Hann ja, víst bara svona dæ, dæmi um það, veist, það sem er þessi litlu hlutir. Mm. Þetta var gott skræns hjá okkur en þú heldur okla hóma tapp fleiri en einum leik í þessu ennvíðu mútið Dallas Mestalega því Já, ég ætla að Svo gæti verið hvernig er módjóð hjá ókessi ok, við vinnum Dallas, þannig að við San Antonio Já Við vinnum San Antonio, þannig að fá við Golden State Já Ég held að sé samt ég held að sé andi í eins og kefindu randu og svona Ég held ja helst að kemendur rant sé svoltið þú vissu ja ja það var ekkert við fengum ekkert kútdós í vetur þá voru bara allir að gagga í honum í þú vissu nú byrjar ruslukeppninum skulum við sjá þeil sko. Ja. En samt svo, hann var að tala um hann sakla óvinur okkar sko, að það gæti gæti komið þannig en, en ég, ég sé þú vissu Oklahoma hlýtur að klára þessa seríu en ég það mjö það erði bara svo dæmigert í mínum huga ef að Dallas snæði mökka upp og hæja á þessu og, og hérna og vinna tvo leiki og, og, og þú veist þú bara, okkla hóma færi kannski jú gegnum þetta en verið með glóður á báðum eftir það sko. því ég hef bara, sko, eins og hérna, ég er ekki bara hreyfina rössal vestbrúki, ég er rossal og hef alltaf verið rössal hreyfina þessu okkla hóma og, og mann hefur vonað að þeim gengi vel en ég er bara, ég er pínu bara Nú er ég bara ok, þú veist sínið með það, þú veist þeir svona, þeir eru svona eins og svima stelpur þeir eru svona faska fallir <laughs> ég veit það er ekki þér sagði þetta <laughs> þú varst að segja þetta það þú ert ekki giftur ég... það er svo langt sér en ég verið í sem leiki ég kann ekki það svona nei, það er rétt, það er rétt. Herðu, ég, bara, ég bara hugsa þetta óvægt og okkla hóma, okla hóma og hérna, segjum bara að þeir fara áfram við hefum eina serið eftir uh, Losendis Clippers Portland Já, það er mest spennandi serið Já Það er einstæðlega að tala um mest spennandi serið í, í vestirinu Já, já, þetta er svona styrk, styrklega séð Já, já það, Eða það, hvað? Þarna gæti verið eina uppsettið í vestirstræðinu að Portlandin eða Clippers Já Þótt, þótt ég ætla að spá klippu samar. Ég, sko, ég geti alveg séð portlandin en ég er ekki að sjá menn fyrst alla að séð að hjústunum inn að hinlega. Sko. Hvað, hvað sérðu fyrir þér að gerist sko út frá portland séð er það augljóst uh, hvað þarf að gerast og, og hvað myndi gerast ef að portland myndi vinna þess sér að serju. Það er það að bakverðinni er að myndi bara myndi annarsöga það sko hann er jafnvel þær er ekki bara þetta er rfatri þar er nálægt terri stottur ógnæstlega góður hann er betri betri en klenr heils ja okay að, é, hann er, gó, okay hann er um, góður þjálmari ne alltaf ekki uh, og hann er með hann er með hérna hann er með ungt og frístlið sem að kannski veit ekki betur Þú veist, Já, bara, veist þeir, bara Þeir ferum ekki vitað betur í vetur. Þeir áttu að vinna 25 leiki, en þeir sattu því sæki og unnum 45 eða eitthvað, að... 48 heldti sko. Já, verið er svo margir. All... Já. Við Stotts er bara, þú veist, ef að menn væru ekki að að setja meti í vetur, þá væri Stotts bara þjálvar árásinn sko. Hann er ég... hérna ótrúlegur hlutinn með þetta lið. En þeir, þeir eru með Stotts, þeir eru með hérna ung og frískir strákar, þeir eru með bakverði sem geta skorað og hvað sem er. Ó hann aðeins skoður það með að vinna Gold State og eða eitthvað. Þannig, og það eru meir nokku breiðan hóp. Já af leikmunum samt sem er engi nöfn eða neitt sko. Já, veist þér, með nokku breiðan hóp af svona góðum rulluspilum. Já, og þeir eru með þeir eru með, sko og eitt sem ég sé að hérna þú sé veikleiki hjá Clippers fráköstun sko. Þetta er það sem ég sé hjá Portland hacer bara á kafu, skjóti au kavo skjóta skjóta skjóti og þeir hitti ekki þá var bara sóknarfráköst og þúist clippers lið hefur fari flatt á því í gegnum árin stundum þetta er það Já, sem ég sé ég ég, ég, ég ekki að gefa mitt litla líf að spá ég kem ekki tíma að leggja 500 kall undir á portland sko í seinví en ég geti gæti alveg séð portland gera hann lífleit en en þetta eru þetta eru portland faktorarnir hvaða faktorar hjá clippers sérðu fyrir þér samt að þá myndu þá fara úski ekki ganga ef að Pórsland ætti að koma með þetta uppset Það Ná, er náttúrulega fyrst að sko hvernig Blake Griffin er að veist eina þá rýðgæður Hvernig hann ertu, hefur, inni, ertu búin að sjá hana hvernig hann komið Nei, nei, ekki heldur, ég, ég bara að lesa um hann sé frekar rýðgæður uh, Svo náttúrulega hans hæfileikar og hæfileikar Chris Paul þeir overlappa svolítið Já, við höfum farið gegnum það Já, við höfum oft farið gegnum það en svo er þeir siti jj rating þeirttin alltaf verða ískaldur. Já. Hann er ekki þrosalega miklu. Já, nema hann þurfum náttla Já, svo er það, varna matchup ein sko. Já, því hann þarf að elta hann handalega. þarf að velja annan korn er það ekki? Já, annað kvört jj McCollum eða Siti McCollum eða, eða Já, já, eða hérna, já. Það er ekkert ólíklekt. Uh, svo er spurningin, hvað kemur útur sem sagt þessum fjórð ne fimmta leikmani? postum. Nei hérna er Leif Klæfnes. Kort af RJF Gríminn eða Paul Peers eða hver hversum það á að Johnson, vera? Olsena Versleit eða hvað heitir Muba Mete Já Lubba Muke. Já. Ja sem þrust. Já þetta er, er svo na áhugaverðan varnarskákigrið þú séu svolti. Já ég veit ekki alveg sko. Þetta verður Já, Þa, það það... skák þetta einnig fimmti leik að ég held að fimmti leikmaður þurfa að stiga upp sko Þeir þurfa að, frá, að fá fáa einhverra production frá baknum sko. og þú veist, Rives Hannar er ekki tveim stóðsendingum með að meðal talle leik sko. Bara bakur við þeirra. <laughs> þú veist, svo gæti Þorp Pizza alveg tekið upp að vera frábær sko. Hann er svo einhver sagði einhveru podcastinu, ekki myndi hann nú missa hárið þó að hann myndi klára einn leik í þessari seríu bara ja. samt alltaf minna á sig. Já. En, veist, en, hérna. en ég er með að klippa þessu vinni þetta mm -hmm. en þetta ekki og ógeðslega langt og ég er í sjúlik verður lang mest spennandi en við á Vösturfröðri Já, og ertu, ertu hérna, já, ok hérna, bara svona aðeins í loki þú segir það hérna, hvaða leiki verður þú að stilla inn á í fyrstumferðinni? á, á horror já, svona kannski auðvitað þú verður með annað og bæði auðvitað og ná þessu öllu og náttúrulega eins og ennlega en hvaða hvað, svona, hvað seriur, svona, vekja mestan áhuga þegar þið eru á afhverju sko það er náttúrulega Golden State serið mm -hmm. það er, er, <laughs> er út að þess, Portland. Á. Men ég er strósalega að hóru að hóru að hóru að hóru að hóru að hóru að hóru að hóru að hóru að hóru að hóru að hóru að hóru að hóru að hóru að hóru að hóru að hóru að hó Gæti ekki kanskje dotti eitthvað inn í okay Já ekki eftir að horfa á Sean Tony og Memphis. Nei. Já. Michalo, já, á eftir að skoða þá. Og, og kanskje Cleveland, Detroit, bara til að sjá hvernig Cleveland er. Já. svo að dekkja bara inn í okkur leiki, skilurðu, það við höfum ekkert að gera. Ef skildið þá vetlust, ertu ekki svolti ertu ekki svolti svona forvitinn um að sjá hvernig, hvernig þetta átt að ganga hjá Boston. Nei, ég bara hef þú talar ekki engar tilfningar korkið illat boston. Nei. Nei. Og bara er þessi, þessi seriá heillar mig ekki. Okay. Nei nú þúst svo gæti vel verið eftir. Já eða 3300 þá. Nei, við talum við með eftir viku sko, og, veist, og ég óvart datt inn einn leik þar og það er bara baldur. Þú mun lærað að horfa á alla leikir, Nei. Sko. Nei. Veist, það er nú það er nú beauty við útsluttukeppnina sko. Nei, rétt. Þúst veit sem ma veit helling fyrir Já. En svo kemur allta að eitthvað alveg uppsett, bara out of nowhere bara þúist Memphis San Antonio 22 eða eitthvað svona sko. Nei, sko. Nei, er þúist <laughs> það kemur alltaf eitthvað svona. Svo Sérstaklega San Antonio heldum ári. Einmilt. Stafa bara var ekki 1 og 8. Mann þegar ég þúist ég, ég var að ég lýsti ég heldt ég, held ég hafi lýst minnst af kosti 2 leikjum úr þrí því einví maní sko. Ég var hóf fyrir svona bara San Antonio Dallas byrstu. þetta verður bara jarðafyr hvað munar lísa þí? Svo er ja. þetta bara þúlust svo, svo er þetta bara hörkuleikir og, og þar á meðal boss er frá Vince Carter skilu. Já frá Vince Carter. Það var geggjað. Ee mitt sko, ég bara þúlust Vince Carter skora sigurkur í útsleitakefni, ég heldt já verið drukkinn sko. Já. Heruðu, Þa, skuldum... Er ekki bara á siru Já. Vi skuldum svona hérna árum hættu. við hættum. Vi skuldum hérna svo segjum, það. Vi skuldum eh uh, Vekas podcast. Overunder. Overunder, ég er undir þar sem að ég ég, ég hef orufla unnið <laughs> Ég hæði rétt fyrir mér með Vekas. Réðist það í síðasta leik eða hvað? bara veita ég var overunder. Já. En það, þetta var náttla eins og við tölum um. Ég að súpa í austrinu, það er, ég á alveg eftir að skoða. Ég hel, held að það hafi verið eitthvað um 30 leikir á Vekas. <laughs> já, það var eitthvað bara, eitthvað rétt mar eða sko. bara því að þegar ég heyrði óvænt það var bara leikasenter. Ha þú voruð að tala um eitthvað 40 eða eða eitthvað. Nei nei, þetta var 30 eða eitthvað. Það var þetta var svo absúrt út að það var leikas. A. menn bjókust við að kópíerði eitthvað að kópí aftur. Já, menn bjókust við að hérna Roy Hippers Roy Hippers myndi loka vörninni og eitthvað. Já og þetta eitthvað svona það er svo svaka væntinga stefnanna á úrsluti keppnu og úr að bla mhm mm þvist jú jú kópi var náttla kópi og tók 50 skot og setti 60 stigi í síðasta leiknum síðu við ja ekki byrja á þessu núna þegar erum komnir yfir klukkutímann sko við engin samviska engin samviska í síðasta leik sveimir þá ef að við eigum ekki bara aftur að taka heilt podcast um Kobe Bryant og hvernig, hvernig hvernig þessi er leik til lauk og, og Golden State og hvernig þessi er leik til var hjá þeim og... um að við erum meðl að, að, að, að, að taka að sko innan við sko, meira en skota mínútu <laughs> það er Þetta er alltaf bara að vera að kuta verið að ná að yfir skuta mínútt. Ég séur við hvort sem við stöndum við það ekki. Við efum við að taka þetta vegast podcasta eitthvað tíma á og við þýttum eiginlega að taka eins og eitt podcasta sem við tölum um Koby Bryant, tölum um leiktiðna hjá, hjá Curry og Golden State og, og, og, og kannski rífumstum, rífumstum hérna úrvalsleiðin og eitthvað svona. Já, við þurfum að henda í eitt ofur podcast um allt þetta. Já, bara um allt saman. Já. Það, Heru, það er kannski best að fara að gera sér kláran í, í Golden State Houston á eftir Já, ég segi bara ef þau góða skemmtun og undi... ég byrja að heilsa áhverjum <laughs> Ég skila því ég, Hérna Við vi, vi, klöppum okkur á baki við erum að hafa náða hérna, en... festa á segulband hvernig, hvað við spáðum viðlust Já mm. Mm. Hey, Gunnar Björn, þakkaði kælega fyrir þetta og við verðum í bandastufljóðlega og hérna, og vörpum meira hlaðið Takkilega okay, Læf, tæf